Глава 3. Глухий Прокинувшись другого ранку, циганка помітила, що приспала всю ніч. Це здивувало її. Вона давно вже забула про сон. Саме сходило сонце, і його веселий промій, глянув у віконці, освітив її обличчя. Водночас у віконці з'явилося щось, що налякало її. Це було потворне обличчя Квезімоду. Вона, мимоволі знову заплющила очі. Але даремно. Навіть крізь рожеві повіки її вважалася ця машкара виродка, одноока ока і, і класта. Не розплющуючи очей, дівчина почула грубий голос, що лагідно звертався до неї. «Не лякайтеся, я ваш друг. Прийшов подивитись, як ви спите. Це ж бо не завдає вам шкоди, якщо я прийшов поглянути на вас, коли ви спите. Що вам до того, що я біля вас, коли ваші очі заплющені? Тепер я піду». Ось я сховався за мур. Ви можете розплющити очі. І ще жалібнішим, ніж слова, був їхній тон. Зворушена цим циганка розплющила очі. У віконечку не було нікого. Вона підступила до нього і побачила бідолашного горбання, який скорчився в покірній журливій позі біля стіни. Насилу переборюючи, відразу вона тихо промовила підійдіть. Квезімоду неправильно зрозумів порух її губів і вирішив, що вона проганяє його. Він підвівся і, кульгаючи, опустивши голову, повільно рушив геть, не сміючи підвести на дівчину свій сповнений відчої погляд. «Підійдіть, но. Ну! вигукнула вона. Але він ішов далі. Тоді вона вибігла зі своєї келії, догнала його і схопила за руку, відчувши дотик Квезімоду весь затремтів. Благально глянув єдиним оком на неї і, зрозумівши, що вона зупинила його, засяя від радості та ніжності. Есмеральда хотіла завести його до своєї келі, але він уперто став біля порога. «Ні-ні», – промовив, – «пугачуний місце в гнізді жайворонка». Вона граціозно сіла на своє ложі біля кіски, що заснула у неї в ногах. Обоє – дівчина і дзвенер – деякий час лишалися нерухомі і мовчазні. Він милувався її красою. Вона дивувалася з його потворності. Циганка відкривала в квазіводу нові і нові каліцтва. Від його кривих колін її погляд перебігав до горбатої спини, а з горбатої спини – на єдине око. Їй трудно було зрозуміти, як може існувати таке бридке створіння. Проте на всій цій потворності лежав відбиток такого суму і ніжності, що вона по почала звикати до свого рятівника. Горбань першим порушив мовчанку. «Ви наказали мені вернутися?» Вона ствердно кивнула головою. «Так!» Він зрозумів її кивок. «На жаль, — промовив нерішуче, річ у тому, що я глухий, бідний, — вигукнула вона з виразом доброти і співчуття. Горбань скорботно всміхнувся. Ви вважаєте, що мені тільки цього й бракувало? Правда? Так, я глухий, такий уже є. Це жахливо, правда? А ви. Ви така чарівна. У словах бідолахи звучало таке глибоке усвідомлення свого нещастя, що дівчина не знайшла в собі сили відповісти йому. До того ж, він і не почув би її. Дзвонар ввів далі. Я ніколи так не відчувала своєї потворності, як тепер. Порівнюючи себе з вами, я відчуваю жаль до себе нещасне потвори. Скажіть, вам здається, що я звір? Правда ж? А ви? Ви сонячний промінчик, ви крапля роси, ви пісня пташки. Я ж щось жахливе, і не людина, і не звір. Я грубіший, нікчемніший і потворніший від каменя під ногами. Він зайшовся сміхом, і нічого на світі не могло зрівнятися з тим сміхом, що крає в серце. Потім заговорив знову. «Я глухий, але ви можете розмовляти зі мною жестами, знаками. Я маю господаря, який завжди так розмовляє зі мною. То я скоро навчуся вгадувати ваші бажання з ваших губів, з вашого погляду». «То скажіть, – усміхаючись, спитала дівчина, – чому?» «Ви врятували мене». Він уважно дивився на неї, поки вона говорила. «Я зрозумів, – відповів він. – Ви питаєте, чому я вас врятував?» «Ви забули того нещасного, який одної ночі намагався викрести вас, того бітолаху, якому другого ж дня допомогли, коли він стояв біля мерзенного небного стовпа. За ту краплю води, за ту краплю жалю я зможу заплатити лише своїм життям». «Ви забули його». Але він пам'ятає вас. Цяганка слухала глибоко схвильована. Сльоза заблищала в оці дзвонаря, але не скотилася. Певно, він вважав за честь стримати її. «Слухайте», – сказав, подолавши хвилювання. «Собор має високі вежі. Людина, яка впаде з них, помре раніше, ніж трикнеться бруку. Якщо ви захочете, щоб я стрибнув униз...» «Вам не треба буде говорити слово. Досить буде одного вашого погляду». Він підвівся. Хоч якою нещасною почувала себе дівчина, а все ж ця дивовижна істота збуджувала в ній співчуття. Вона знаком виліла йому лишитись. «Ні-ні», – відповів він, – «мені не можна тут довго залишатись. Мені ніяково, коли ви на мене дивитесь. Ви тільки жалю не заплющуєте очей». Я піду в таке місце, звідки бачитиму вас, але ви не побачите мене. Так буде ліпше. Він вийняв з кишені маленький металевий свисток. Візьміть, – сказав. Коли я вам буду потрібен, коли ви захочете, щоб я прийшов, коли вам не буде гидко дивитися на мене, засвистіть. Цей звук я чую. І поклавши на підлогу свисток, зник. Глава четверта. Глина і кришталь. Дні минали за днями. Спокій поступово повертався в душу Есмеральди. Надмірне страждання, як і надмірне щастя, викликають бурхливі почуття, які не бувають тривалими. Людське серце не може довго витримувати ніяких крайностей. Циганка так перестраждала, що від усього пережитого у неї лишилося тільки здивування. Разом з безпекою до неї повернулась і надія. Дівчина опинилася поза суспільством, поза життям, але невиразно відчувала, що її повернення до цього все ж не виключається. Вона була, мовне, біщиця, яка взяла з собою ключ від свого склепу. Вона відчувала, як поступово віддаляються всі страшні образи, що так довго оточували її. Усі ці огидні примари П'єра Тортерю, Жак Шермулю стиралися з її пам'яті. Геть усі. Навіть образ священика. До того ж, Феб був живий. Вона впевнена в цьому. Вона сама бачила його. А життя Феба – то було все. Після ряду фатальних потрясінь, які все перевернули в ній, у її душі лишилось тільки одне почуття – кохання ротмістра. Бо кохання, мов дерево, виростає само по собі глибоко пускає в нас своє коріння і нерідко зеленіє навіть на руїнах нашого серця. І незбагнена річ чим більше сліпа пристрасть, тим вона впертіша. Пристрасть найсильніша тоді, коли вона безрозсудна. Щоправда, Есмеральда не без гіркоти згадувала про Ротмістра. у неї викликало жах те, що він дав себе ушукати. Повірив, ніби вона, яка тисячу разів віддала б за нього життя, могла б його кінжалом. А проте не слід було надто суворо звинувачувати його, бо ж вона призналася у своєму злочині. Адже вона, квола жінка, не витримала туртуру. Усьому була винна вона. Краще б уже дала вирвати собі нігті, аніж вимучити таке зізнання. Тільки б раз побачити Феба, хоча б на хвилину, Досить буде слова, погляду, щоб переконати його в безпідставності підозрінь, щоб знову повернути його. У цьому вона не мала сумніву. Циганка намагалася заглушити в собі спогади про безліч дивних фактів, яких не могла пояснити про випадкову приступність Феба в день її прилюдного покаяння, про дівчину, поруч якою він стояв. Безперечно, то була його сестра. Таке витлумачення було нерозважливе. Проте Асмиральда ним вдовольнилася, бо їй конче треба було вірити, що Феб усе ще кохає її і тільки її. Хіба він не поклявся їй у цьому? Що ж могло бути переконливішим для такої наївної і довірливої особи? Хіба всі зовнішні обставини у цій справі не свідчили скоріше проти неї, ніж проти нього? Отже, вона чекала. Вона сподівалася. До того ж, сама церква, цей величезний собор, що з усіх боків її обнімав, охороняв і оберігав, цілющо впливав на неї. Величні лінії її, його архітектури, релігійний характер усього, що оточувало дівчину, благочестиві й світлі думки, які ніби видихало це каміння з усіх шпарин, благотворно впливало на неї, хоч вона й не усвідомлювала того. Звуки, які лунали в храмі, несли собі стільки благодаті, були такі урочисті, що заколисували її хвору душу, монотонні співи священнослужителів, відповідні служителів, відповіді молільників, то лечутні, то гучні, мов перекоти грому, гармонійна вібрація шибок, органа, що ревів, мов тисячі труб, три дзвіниці, що бриніли, як переповнені величезними бджолами вулики. Весь цей оркестр, над яким безперервно линула неосяжна гама звуків. Що зймалося від натопу до дзвіниці, і спускалося від дзвіниці до натопу, пересипляла її пам'ять, уяву, скорботу. Особливо сильне враження справляли на неї дзвони. Неначе якийсь могутній магнетизм широкими хвилями проливався на неї з тих велетнів. З кожним світанком смаральд ставала спокійнішою, дихала вільніше, видавалася не такою блідою. В міру того, як заховувалися душевні рани, обличчя знову розквітало чарівністю, красою. Тільки краса та була задумливіша, спокійніша, ніж раніше. До неї поверталися колишні особливості її вдачі, навіть дещо від її веселості. Чарівна грімаска, любов до кіски, бажання співати, соромливість. Одягаючись уранці, вона ховалася в кутки своєї комірчини, щоб бува, її не побачив хтось, із мешканців сусіднього горища. У ті хвилини, коли дівчина не мріяла про Феба, вона інколи думала про квазімоду. Він був єдиною ланкою, єдиним зв'язком, що залишився у неї, єдиним засобом спілкування з людьми, з усім живим. нещасним. Вона ще більше, ніж квазімоду, відчувала, що світ відсурався від неї. Есмеральда не розуміла свого дивного друга, якого подарувала їй химерна доля. Часто дорікала собі за те, що не відчуває до нього тієї вдячності, яка примусила б її не помічати його бридоти. А проте ніяк не могла звикнути до бідолашеного дзвонаря. Надто потворний він був. Вона так і не підняла з підлоги свистка, якого дав їй Горбань. Це не завадило квазі до час від часу провідувати її. Дівчина докладала всіх зусиль, щоб не дуже виявляти свою відразу – коли він приносив її кошик з їжею чи кухоль води. Але він завжди помічав, чого це її коштує. І сумно, і геть. Одного разу він прийшов у ту хвилину, коли вона перестала жаль, Якийсь час задумливо дивився на них чарівних істот. Нарешті, похитавши важкою, незграбною головою, сказав. Усе моє лихо в тому, що я не надто схожа на людину. Мені б хотілося бути просто твариною як оця кіска. Дівчина здивовано глянула на нього. На цей погляд Горбань відповів «О, я знаю чому» і пішов. А те, що він з'явився на порозі її кімнати, всередину не входив ніколи. В ту хвилину корили Есмеральда співала старовинну іспанську баладу, слів якої вона не розуміла, але яка залишилась у неї в пам'яті, бо циганки заколисували її тією піснею, коли вона була малятком. Побачивши бридку постать, що так несподівано з'явилася, коли вона співала, дівчина мимоволі сахнувшись замовкла. Нещасний, дзвинар упав на вколішки біля порога і склавши величезні недоладні руки, жалібно промовив. «Облагаю вас! Співайте! Не проганяйте мене!» Есмеральда не хотіла задавати йому прикрості, тому ще вся тремтячи, знову заспівала. Мало-помало її переляк минув. І вона все віддалася сумній протяжній мелодії, а він усе стояв навколішках, склавши як для молитви руки, уважно вслухаючись, ледве дихаючи, прикипівши поглядом до блискучих зіниць Есмеральди. Здавалося, що в них він уловлював її пісню. І ще раз квазімоду підійшов до неї ніякий і несміливий. Послухайте, мовив із зусиль. Мені треба дещо сказати вам. Вона зробила знак, що слухає його. Горбан зітхнув, ледь розтулив губи, приготувався говорити, але, глянувши на неї, заперечло, похитав головою і, закривши обличчя руками, повільно пішов, чим дуже здивував циганку. Поміж химерних зображень, вирізблених на мурі собору, було одне, до якого дзвонар відчував особливу приязнь, і з яким нерідко обмінювався братерським поглядом. Одного разу циганка чула, як він сказав до нього, чому? Я не кам'яний, як ти. Якось уранці Есмеральда, підійшовши до краю покрівлі, дивилися на майдан поверх гострокутного даху Сен-Жалерон, квезімоду стояв позад нею. Він з власної волі завжди став так, щоб позбавити, наскільки можливо дячну неприємності бачити його. Раптом циганка здригнулася. В її очах заблищали водночас сльози і вогники радості. Вона стала навколишки біля самого краю даху і тужливо простягаючи рукою до Майдану вигукувала. «Фебе! Фебе! Прийди! Прийди!» Одне слово, тільки одне слівце це заради неба. «Фебе! Фебе!» Її голос, обличчя, благальний жест – це її постать, виявляли відчі людини, яка потопаючи волає про допомогу до осінного корабля, що пропливає ген на сонячному обрії. Пазі нахилившись, глянув на Майдан і побачив, що предметом цього ніжного і пристрасного благання був молодий чоловік – ротмістр – звабний рицар у сліпучому вбрані та обладунку. Вершник, який гарцюючи проїжджав у кінці Майдану і вітав своїм оздобленим пишними перами капелюхом красиву даму, що всміхалася йому з балкона. Офіцер не міг чути благань нещасний, він був надто далеко. А бідолашний глухий дзвонар чув. Тяжке зітхання вихопилося з грудей Квазімоду. Він одвернувся. Стримування і ридання душили його. Він судорожно схопився за голову, а коли опустив руки, то в кожному кулиці лишилося по пасму рудого волосся. Цеганка не звертала на нього ніякої уваги. Він прошипутів, заскривотівши зубами. Прокляття! Так от яким треба бути. «Красивим зовні. А вона, стоячи на вколішках, промовляла з незвичайним збучням. Ось він скочив з коня. Зараз увіде в той дім. «Феб!» Він не чує мене. Яка ж вона лихата жінка, що своїми розмовами не дає йому почути мого крику. «Феб! Феб!» Глухий дивився на неї. Він розумів цю пантоміму. Око дзвонаря налилося зі слізьми. Але жодна з них не скотилася. Він обережно смикнув Есмеральду за рукав. Дівчина обернулася. Обличчя Квезімоду набрало спокійного виразу, і він сказав. Хочете, я піду до нього? Вона радісно вигукнула. Ой, йди, поспішай, біжи мірші. Он той ротмістр, ротмістр, приведи його до мене. Я любитиму тебе. Вона обіймала його коліна. Звонар з болем похитав головою. «Зараз я приведу його», – сказав він слабким голосом. І, відвернувшись, поспішив, поспішно збіг сходами, задихаючись від ридань. Прибігши на майдан, він побачив лише чудового ротмістрового коня, прив'язаного до дверей будинку гондалоріє. Ротмістр уже увійшов у дім. Дзвонар звів очі на дах собору. Асмиральда все ще стояла на тому самому місці, у тій же позі. Він сумно кивнув її головою, і притулився до однієї з тум біля дверей будинку Гондалор'є. Надумав дочекатися, коли вийде ротмістр. У домі Гондалор'є справляли одну з тих церемоній, яка передує весіллю. Квазімоду бачив, туди ввійшло багато людей, але не помітив, щоб хтось виходив звідти. Часом він дивився на собор. Циганка стояла нерухомо, як і він. Конюх відв'язав коня і повів до Стані. Так вони провели цілий день. Квазі біля тумби, Есмеральди на даху собору, Феб, очевидно, біля них Фльор де Ліс. Нарешті настала ніч, безмісячна темна ніч. Марно Квазі намагався розгледіти Есмеральду. Розрізняв лише пляму, що біліла в сутінках, але невдовзі і вона щезла. Усе злилося, все було оповите пітьмою. Квезімо добачив, як засвітилися вікна по всьому фасаду будинку гондалерії. Бачив, як в одному поводу засвітилися вікна і в інших будинках, що виходили на Майдан. Бачив, як вони потім погасли всі до одного. Він цілий вечір простояв на своєму посту. Офіцер усе ще не виходив. Коли останній перехожий повернув додому, коли вікна в усіх інших будинках погасли, Квезімоду залишився зовсім один у густій темряві. В ті часи папер субору Богоматері ще не освітлювалася. А тим часом вікна будинку Гонделерія світилися, хоч було вже далеко за північ. Нерухомий і уважний квазімоду бачив, як на кольорових шипках відбивається натовп тіни, що рухалися, танцювали. Коли б він не був глухий, то в міру того, як засинало місто і затихав його гамір, усе чіткіше, чіткіше. Чув би в домі гондалорі, святковий гомін, сміх і музику. Близько години по півночі гості почали роз'їжджатися. Квазімоду, прихований темрявою, бачив, як вони виходили з освітленого смолскіпами під'їзду. Але ротмістра серед них не було. Сумні думки огортали Квазімоду. Час від часу, згнудьгувавшись, він поглядав угору. Величезні чорні хмари – Важкі, пошарпані і діряві полотнищами траурного крепу звисали із зоряною склепіння ночі. Здавалося, що то повутинні на небесному схилі. Раптом він побачив, як обережно розчинилися скляні двері балкона, кам'яна балдюстра якого була над його головою. Легенькі скляні двері пропустили дві постаті і безгучно зачинилися. То були чоловік і жінка. Квазімодо ледве впізнав красу. Красуня офіцер і молоду жінку, яка вранці з цього самого балкона вітала ротністра. На майданні було зовсім темно, а подвійно червона портьєра що закривалася за ними, тільки не зачинилися двері, не пропускала на балкон жодного промінчика світла. Молодик і дівчина, наскільки міг зрозуміти глухи, не чуючи жодного їхнього слова, були захоплені ніжною розмовою. Дівчина, видно, дозволила офіцеру обняти її і лише слабо ухилилася від його поцілунку. Квазі знизу міг спостерігати цю сцену, тим принаднішу, що їй не було призначено для сторонніх очей. Гірко йому було дивитися на це щастя, цю красу. Бо ж поклик природи не у бідоласі, і хоч його хребет був спотворений, дрож пристрасті пробігав по ньому, як і в кожної іншої людини. Він розмірковав над тією жилюгідною долею, яку приготувало йому проведіння. Думав про те, що жінки кохання, пристрасть завжди поставатимуть перед його очима, а сам він, приречений вічно буде тільки свідком чужого щастя. Але що найдужче його терзало, що домішувало до болю ще й обурення, то це думка про те, як би страждала циганка, коли побачила цю сцену. Правда, ніч була темна, і Асмеральда, якщо вона все ще не покинула свого місця, а він цьому не мав сумніву, була надто далеко, щоб бачити закоханих. Сам дзвонар на силу міг розглядіти їх у темряві, Це втішало його. Тим часом розмова на балконі ставала дедалі живовіша. Дівчина здавалася благала офіцера не вимагати від неї більшого. Квазімодо бачив тільки складені руки немов до молитви. усмішку крізь сльози, підведені до зірок очі, її і пристрасний неї погляд офіцера. На щастя, бо опір молодої дівчини слабша, балконі двері раптом розчинилися і на порозі стала літня жінка. Красуня, видно, збентежилась. Офіцера вихопився вже з досади. І всі троє пішли до кімнати. Через хвилину біля ганку зафоркав кінь. І пишний офіцер, закутаний у плащ, швидко проскакав повз моду. Дзвонар дав йому завернути за ріг Потім з мавпічою спритністю кинувся за ним, гукаючи. «Гей, ротмістре!» Ротмістр зупинився. «Що тобі від мене треба, голодранцю?» – спитав він. Розгладяєш, що в темряві дивну послідь, що бігла до нього, кульгаючи і похитуючись з боку на бік. Квиземо до нас догнав, його сміливо взявся за гоздечку коня. «Їдьте за мною, ротмістре, тут недалечко, є хтось, хто хоче з вами поговорити». Клянуся магометом, промовив Феб, я десь бачив цього скуйодженого зловісного птаха. Ану, хлопче, відпусти повід. Ротмістере, наполягав гухий, ви не бажаєтеся, хто хоче вас бачити. Кажу тобі відпусти повід!» – нетерпляче повторив ротмістре. Чи ти повис на шиї мого скакуна? Думаєш, це не кінь, а шибениця? Ковезімо до зовсім не збирався відпускати коня, намагався повернути його назад. Не розуміючи, чим пояснити опір Ротмістра, він поспішно сказав, «Ходімте, Ротмістре, на вас чекає жінка», – Ісусілем додав, – «жінка, яка вас кохає». Ото пудолу», – вигукнув Ротмістр, – «він думає, що я повинен бігти до всіх жінок, які кохають мене або кажуть, що кохають». «Що як ця жінка схожа на тебе, совина типико, скажи їй, яка тебе послала, що я одружуюсь». Хай вона забирається під три чорти. «Слухайте», – вигукнув Квезімодо, певний, що цим словом він здолає всякі сумні «Ходімте, пане, вас кличить циганка, яку ви знаєте». Це слово – таке справило, сильне враження на Феба, але зовсім не те, на яке сподівався Глухий. Згадаємо, що наш галантний офіцер зник разом з Флюорда за кілька хвилин до того, як Квезімодо видер засуджену з рук Шармулю. Відтоді він, буваючи в домі Гондалурє, старанно остерігався говорити про цю жінку, згадувати, про яку йому все ж було важко. А Флор теж вважала недоречним казати йому, що циганка жива. Отже, Феб був певен, що нещасна сіміляр мертва, і що з того дня її смерті минув уже місяць, а то й два. Додамо, що Ротмістр подумав у цю мить про глибоку нічну пітьму про надприродну потворність і замогильний голос незвичайного посланця. Про те, що вже за північ, що вулиця така ж безлюдна, як і в той вечір, коли з ним заговорив понурий монах. Та кінь хропів, косуючи на квазі -моду. Циганка? – вигукнув він зляками. А ти хто? – посланець з того світу? І він схопився за ефес шпаги. Скоріше, скоріше, повторював глухий, намагаючись потягти за собою коня. сюди! Феб ударив його чоботом у груди. Око квазімоду заблищало. Він зробив рух, щоб кинутися на гротмістра. Потім, стримавши себе, сказав О, які ви щасливі, що хтось вас кохає. Він з особливим притуском вимовив слово хтось. Потім він пустив повітря крикнув «Їдьте собі. Феб, лаючись, пришпорив коня, квазімоду дивився йому в світ, аж поки той зник у нічному тумані. «О, прошепотів бідний глухий! Відмовитись від неї!» Повернувшись до собору, він засвітив каганець і піднявся на вежу. Як і гадав, циганка все ще стояла на тому самому місці. Побачивши його здалеку, побігли на зустріч. «Сам!» – вигукнула вона, розпачливо сплеснувши руками. «Я не міг його знайти!» – холодно відповів Квазі моди. «Треба було чекати всю ніч!» – запально дорікнула дівчина. Він бачив її гнівний жест і зрозумів докір. Постараюся знайти його наступного разу, промовив, похнюпивши голову. Іди геть, сказала вона. Квезімо допішов. Есмеральда була невдоволена, але він волів терпіти від неї образи, ніж завдати їй болю. Усю скорботу він залишив для себе. З того дня циганка більше не бачила його. Дзвунар перестав приходити до її келі тільки іноді помічала на верхівці однієї з веж, коли той сумовито дивився на неї. Але він одразу ж зникав. Треба сказати, що її мало засмучувала ця добровільна відсутність бідного горбання. У глибині душі вона навіть була йому вдячна. А втім, Квазі Модо не помилявся щодо цього. Вона більше не бачила його, але відчувала поблизу себе присутність доброго Геня. Невидима рука приносила їй, поки вона спала свіжу їжу. Якось уранці Смиральда побачила на своєму вікні клітку з пташками. Над її келією була скульптура, що страхала її. Дівчина не раз лякалася у присутності квазі -моду. Одного ранку, бо все робилося по ночах, цього зображення не стало. Хтось розбив скульптуру. Той, хто видерся до неї, мав ризикувати життя. Іноді по вечорах до неї долонав із піддашки дзвіниці чийсь голос, що не співав немов заколису, чи її дивно, і сумну пісню То були вірші без рим Який тільки й міг скласти Глухий Не дивись на обличчя дівчино, а заглядай у серце Серце прекрасного юнака Часто буває потворне Є серце, в яких кохання не живе Дівчино, Сосна не красива Не така гарна, як тополя Але сосна і взимку зеленіє Таба Навіщо тобі співати про це? Те, що не гарне, нехай гине. Краса любить лише красу, і квітень не дивиться на січень. Краса досконала, краса всемогутня, повним життям живе тільки краса. Тільки вдень день літає ворен, пугачі вилітають вночі, а вдень і вночі літає лебідь. Одного разу, прокинувшись уранці, циганка знайшла у себе на вікні дві посудини з квітами. Одна з них була гарна кришталева ваза, тільки тріснута. Налита в неї вода витекла, і квіти зів'яли. Друга – глиняний глек, грубий, але повний води. І квіти в ньому були свіжі, пишні. Не знаючи, чи то було зроблено навмисно, проте Асмиральда взяла в зів'ялий букет і цілий день носила його на руках. Того дня голос на вежі не співав. Це дуже мало бентежило дівчину. Вона проводила свої дні пестічі джалі, стежачи за під'їздом будинку Гондалур'є. тихесенько розмовляла сама з собою про Феба і кришачи ластівкам хліб. Квазі Моду зовсім перестала бачити і чути. Здавалося, бідолаха дзвона розник із собору. Якусь уночі, коли вона не спала і мріяла про красуню ротмістра, біля Келі почулося чиє зітхання. Перелякана Асмеральда встала і при світлі місяця побачила – Безформну масу, що вважала біля її порога. То був квазімоду, який спав на голому камені. Глава п'ята. Ключ від червоної брами. А тим часом поголос про чудесне визволення цаганки дійшов до архідеякуна. Дізнавшись про це, Клод сам не міг збагнути своїх почуттів. Він примирився зі смертю Есмеральди і був спокійний. Він дійшов до крайньої глибини страждань. Людське серце, так міркував Клод, може вміщувати лише певну міру вічі. Коли губка насичена, хай море спокійно котить над нею свої хвилі. Вона не вбере більше ні кораблі. Асмеральда була мертва. Губка насичена. В цьому світі все було скінчено для Клода. Але знати, що вона жива і Феб теж живий, це означало нові тортури потрясіння, неспокій життя. А Клод стомився від усього цього. Почувши цю новину, архидеякон замкнувся в своїй монастирській келії. Він не з'являвся ні на збори капітулу, ні на відправи. Замкнув свої двері для всіх, навіть для єпископа. В такому відлюді він перебував кілька тижнів. Усі думали, що він хворий. Це була правда. Але що ж робив, Клод, замкнувшись. Проти яких думок боровся цей злощасний? Чи став він на останній бій проти своєї згубної пристрасті? Чи замишляв останній план смерті для неї і загибелі для себе? Його Жан, його улюблений брат, його розпещена дитина якось прийшов до дверей Келі, стукав, заклинав, плагав. Десятки разів називав своє ім'я. Клод не відімкнув дверей. Цілі дні проводив він, притулившись обличчям до віконної шибки. З цього монастирського вікна йому було видно Келі Смиральди. Він часто бачив її з кізкою, іноді сквозі моду. Помічав увагу, яку виявляв до неї жилюгідний глухий. Його слухняність, його ніжність і покірність циганці. Згадав, бо мав чудову пам'ять, а пам'ять – це кат ревнивців. Той дивний погляд, яким дзвонар одного вечора дивився на танцівницю. Клод питав себе, що могло примусити Квезімоду врятувати її. Він був свідком тисячі коротких сем між циганкою та глухим. Здалеку її рухи, витлумачені його пристрастю, видавалися надто ніжними. Він не довіряв примхливій вдачі жінок. Іноді невиразно і тоді невиразно відчув, як в його серце вкралися ревнощі. Хоч на них він ніколи не вважав себе здатним. Ревнощі, які примушували його червоніти від сорому та обурення. Хай би ще ротмістр, але цей. Від такої думки в ньому все кипіло. Ночі його були жахливі. Відтоді, як архідіакон довідався, що циганка жива, моторошні думки про примару і могилу, які обступили його в перший день, Зникли. У ньому знову спалахнула поцка пристрасті. Він корчився на своєму ложі, відчуваючи так близько біля себе молоду чорнявку. Щоночі його хвороблива уява малювала йому есмеральту в позах, від яких у нього закипала кров. Він бачив її розпростерто на колінах пораненого ротмистра. Із заплющеними очима, заголени чудовими персами, залитими кров'ю, Феба в ту блаженну мить, коли він, Клод, Поклав на її бліді уста поцілунок, полум'я якого нещасна напівмертва дівчина усе ж відчула. І ось знову вона непівроздягнена в жорстоких руках катів. Вони оголюють і взубають в іспанський чобіт, із залізним гвинтом її маленьку, округлу ніжку, її гнучке біле коліно. Він бачив те мовби витончене і слонової кістки коліно, що виглядало із страшного знаряддя тортур. Нарешті ось вона в сорочці, з матужкою на шиї, заголеними плечима, босими ногами. Майже вся гола, така, якою він бачить її в останній день. Ці любострастні образи примушували судорожно стискатися його кулаки, і дрож пробігав по його спині. В з ночей такі образи до того розпалили кров цього дівича священика, що він уп'явся зубами в подушку, потім скочив з ліска, і, накинувши підрясника поверх сорочки, вибіг скелії зі світильником в руці, напіврозтягнений, несамовитий, з палаючими очима. Він знав, де знайти ключ від червоної брами, що з'єднувала монастир із собором. А ключ від баштових сходів, як відомо, завжди був при ньому. Глава 6. Продовження оповіді про ключ від червоної брами Тієї ночі Есмеральда забулася сном у своїй келі, сповнена на надій і солодких думок. Вона вже спала, марячи, як завжди, про Феба. Коли раптом, її почулося якесь шрудіння. Сон у дівчини був чудний і неспокійний, мов у пташки. Найменший шелест буде в її. Вона розплющила очі. Ніч була дуже темна. Однак вона побачила, що хтось дивиться на неї крізь дахове віконце, Лампада освітлювала це відіння. Тільки, Привид помітив, що Есмеральда глянула на нього. Він загасив світильник. Проте циганка встигла розгладіти її. Її повіки заплющились под жаху. О, переляканим голосом промовила вона. Священник! Немог при спалах облискавки знову постало перед нею все минуле нещастя. І вона, понята жахом, упала на сінник. За хвилину дівчина відчула, як хтось доторкнувся до її тіла. Від цього дотику вона здригнулася і схопилася, вже зовсім прокинувшись, вкрай розлючена. Це був священник, якийсь вповз до неї насінник і намагався обняти її обома руками. Вона хотіла крикнути і не могла. «Іде геть, страховисько! Геть, убивце, казала вона тремтячим і низьким від гніву й жаху голосом. «Зглянься! Зглянься!» – шепотів священник, цілуючи її плечі. Циганка обома руками вчепилася в рештки волосся на його послесілій голові і силкувалася відхилитися від його поцілунків, наче то були отруйні укуси. «Зглянься», – повторював нещасний, – «як ти знав, що таке моє кохання до тебе? Це полум'я, розплавлений свинець, тисячу ножів у серці». І він з нелюдською силою стиснув її руки. «Пусти мене!» – не тємлячи себе вигукнула дівчина. «Пусти, або я плюну тобі в лице!» Він випустив її. «Принижуй мене! Бий! Будь жорстокою! Роби, що хочеш, але зглянься! Полюби мене!» Тоді вона з дитящею люттю почала бити його. Напружувала всю свою силу, своїх прекрасних рук, щоб дошкульніше вдарити його по обличчю. Гей, демони!» «Полюби мене! Полюби мене! Зглянься!» Кричав нещасний священник, припадаючи до неї і відповідаючи пестощами на удари. Раптом Есміральда відчула, що він душі за неї. «Пора кінчати», – промовив він, заскреготавши зубами. Переможна, тремтячи, розбита. Вона лежала в обіймах священника, здавшись на його волю. Відчула, як архидеякона рука хтиво блухає по її тілу. Вона зробила останні зусилля і закричала: Рятуйте! До мене! Вампір! Вампір! Ніхто не з'являвся. Тільки Джалі прокинулась і тривожно мекала. Мовчи, задихаючись, шепотів священик. Раптом рука її, відбиваючи, торкнулася підлоги і натрапила на щось холодне металеве. То був свисток квазімоду. З проблиском надії дівчина схопила його. Піднесла до уст і з останніх сил засвістіла. Пронав чистий, втязкий, пронезливий звук. «Що це?» – вигукнув священник. І в ту ж мить відчув, як його підняла з підлоги логочаєсь могутня рука. У Келії було темно. Він не міг виразно побачити того, хто його схопив. Але чув несамовитий скрегід зубів і побачив широке лезо сака, що тьмяно блиснуло над його головою священник здалося, що то квазімодо. На його думку, це міг бути тільки він. Клод пригадав, як входячи сюди, він спіткнувся об щось, що лежало біля дверей. Але нападник не промовив ні слова, і Клод не знав, що й думати. Він схопив руку, що тримала тисак, і крикнув «Квазімодо!». В цю страшну мить він збагнув, що квазімодо... В цю страшну мить він забув, що Квазімоду глухий. Священик в мить опинився долій і відчув на своїх грудях важке коліно. По цьому вугластому коліну він впізнав Квазімоду. Але як бути? Що зробити, щоб Квазімоду впізнав його? Ніч робила глухого, ще й сліпим. Він гинув, дівчина, безжалісна, як розлючена тигриця і не пробувала рятувати його. Він уже навис над самою головою, хвилина була критичною. Раптом його противник завагався. Кров не повинна бризнути на неї. Пробував мотив, він глухо. То справді був голос квазімоду. І священик відчув, як сильна рука тягне його за ногу скелі. Йому судилось умерти за її порогом. На його щастя, Якусь мить тому зійшов місяць. Вже за порогом келії блідий промінь освітив священика. Квазімот глянув на нього, затремтів і, випустивши його, відсахнувся. Циганка, стоячи у дверях, вражено побачила, що ролі змінилися. Тепер погружував священик, а квазімоду благав. Священик жестами, виявляючи гнів і доки, різко наказав дзвониревий йти геть. Глухий схилив голову, потім став на колішки перед порогом келії. «Монсеньоре», – промовив покірно і серйозно. «Потім ви можете робити, що вам загодно. Але спрошу – вбийте мене!» І з цими словами він подав священнику свій тисак. Архідеяку на нестями схопив його, проте дівчина була спритніша. Вона вирвала ніж із рук квазімото і люто зареготала. «Тільки підійди!» – сказала вона. І підняла ніж. Священик стояв нерішуче, він не сумнівався, що циганка вдарить його. Ти не насмілишся підступити, боягузе, вигукнула вона, і потім, розуміючи, що не прожене тисячами розпечених голос, його серце безжально додала. Я знаю, що Феб не вмер. Священик відіпхнув ногою квезімоду і тремтячи, від люті зник під склепінням сходів. Коли він пішов, квазімоду підняв свисток який врятував циганку. Він почав уже іржавити, ржавити, промовив дзвонар, віддаючи його циганці, і пішов, залишивши її саму. Дівчина, приголомшена цією бурхливою сценою, знеможено впала на постіль і заридала. Її обрізно затягнувся словісними хмарами. Священник навпомицьки повернувся до своєї келії. Сталося. Клод Ревнував до Квазімодо. І він задумливо повторював фатальні слова. «Вона не дістанеться нікому». Книга 10. Глава 1. На вулиці Бернанденці у Гренгуара одна по одній зароджується кілька блискучих ідей. Як тільки Гренгуар зрозумів, що сталося, і впевнився, що головним дієвим особом цього лицедійства, безсумнівно, загрожує мотузка, шибениця та інші неприємності. Він надумав не ні в що не втручатись. Але волоцюги, серед яких він залишився, розміркувавши, що зрештою вони все ж найкраще товариство в Парижі, не переставали цікавитися долею циганки. Гренгуар вважав, що це цілком зрозуміло з боку людей, у котрих, як і в циганки, не було попереду нічого, крім шармолю або тортерю, і котрі не підносилися подібно до нього у захмарену сочинь на крилах пегаса. З розмов цих людей він дізнався, що його дружина, повінчена з ним зазвичай розбитого кухля, знайшла притулок у соборі паризької богоматері і дуже зрадів. А проте навіть не подумав провідати її. Часом згадував про кіску і цим усе обмежувалося удень давав акробатичні вистави, щоб прогодувати себе, а ночами гібів над обвинувальною запискою, спрямованою проти паризького єпископа, бо він не забув, як колеса єпископських млинів колись облило його водою, і в душі затаїв за це образу на нього. Водночас він складав коментар до прекрасного твору Будрий лягуш єпископа Нойського і Турнейського. Декупа петрарум» – примітка. Протисання каміння латинською, що викликав у нього сильний потяг до архітектури, котрій витіснив з його серця пристрасть до герметики, природним неминучим наслідком якої і була архітектура, бо ж між герметикою та архітектурою во внутрішній зв'язок. Гренгуар, який раніше любив ідею, тепер полюбив її зовнішню форму. Одного разу він зупинився поблизу церкви Локсеруа, біля будинку, якої, який називали єпископською в'язницею, і який стояв напроти другого, що звався Королівською в'язницею. В єпископській в'язниці була чарівна каплиця 14 століття, завівтарна частина якої виходила на вулицю. Ренгуар благоговійно розглядав зовнішню скульптуру цієї каплиці. Він перебував у стані тієї егоїстичної, все поглинаючої насолоди, коли художник у всьому світі бачить лише мистецтво. І весь світ у мистецтві. Раптом відчув, як чиясь рука важко лягла йому на плече. Він обернувся. То був його колишній друг, його колишній учитель, преподобний архідеякон. Гренгуар завмер від подову. Він давно вже не бачив архідеякона, а Дом Клод був однією з тих визначних і пристрасних натур, зустріч з якими завжди порушує душевну рівновагу філософа-скептика. Архідеякон кілька хвилин мовчав, і Гренгуар міг не поспішаючи розглядіти його. Він побачив, що Дом Клод дуже змінився, зблід, мов зимовий ранок, очі його глибоко запали, і волосся майже все посивіло першим порушив мовчанку священник, сказав завше спокійним, але холодним тоном. «Як ваше здоров'я, метра П'єр?» «Моє здоров'я?» – перепитав Гренгуар. «Ех, та ні те, ні се, але в цілому непогано. Я в усьому знаю міру. Ви ж пам'ятаєте, метре, в чому, за словами Гіппократа, секрет вічного здоров'я? «Ід ессіді, потус, сонмі, венус, омнія» «Модерата синт». Примітка. А саме, їжа петво, сон, кохання. Усе хай буде в міру. Латинською. Отже, вас нічого не турбує, метре П'єр. Знову заговорив священник, пильно дивлячись на Гренгуара. Дали би ні. А що ви нині робите? Ось бачите, метре, дивлюсь, як витисано ці кам'яні плити і як вирізли блену барльєв. Священник усміхнувся цією сумною усмішкою, яка піднімає лише кутики уст. І це вас захоплює? Це рай? – вигукнув Гренгуар. І, схилившись над статуями, як захоплена людина, що демонструє якесь живе чудо, провадив далі. Хіба ви не бачите, що зображення на цьому барельєфі виконано надзвичайно мастерно, ретельно і терпляче. Подивіться на цю колону де ви знайдете ніжніші листя капітелі, яке б так любовно випликав різець. Ось три опуклих медальйони Жана Мальвена. Це ще не витвір його великого генія. Проте наївність, ніжність облич, витонченість пост, драпувань і навіть та невимовна чарівність, яка домішується до всіх його вад, робить ці статуєтки напрочуд живими і вишуканими. Можливо, навіть занадто. Як на вашу думку? Хіба це не цікаво? А вже ж, відповів священник. А коли б ви побудували всередині, побували всередині каплиці, промовив поет, з властивою йому надмірною балакучістю, скрізь статуї, їх багато, як капустяного листя на качині, відхорів її таким благочестям і своєрідністю, що я ніколи ніде нічого подібного не бачив. Клод перебив його. Отже, ви щасливі. Гренгуар відповів із запалу. Клянуся честю так. Спочатку я любив жінок, потім тварин. Тепер люблю каміння. Воно таке ж втішне, як жінки й тварини, але менш зрадливе. Свящини приклав руку до чола. Це був його звичний жест. Невже? Ще пак, сказав Гренгуар. Це дає насолоду. Він схопив священника за руку і повів у сходову башточку єпископської в'язниці. «Ну, ось вам сходи. Я щасливий, коли бачу їх». Це одні з найпростіших і найрідкісніших сходів Парижа. Тут усі сходинки скошені знизу. Їхню красу і простоту становлять саме плити цих сходинок. Близько фута завширшки, вплетені, вбиті, ввігнуті, вправлені, втесені, немов щеплені, одна з одної справді міцної, і витонченою хваткою. «І ви нічого не бажаєте?» «Ні». «І ні за чим не шкодуєте?» «Ні жалю, ні бажань». «Я влаштував своє життя». «Те, що влаштовують люди, – сказав Клод, – руйнують обставини». «Я філософ школи Пірона», – відповів Гренгуар. «І в усьому намагався додержуватись рівноваги». «А як ви заробляєте на життя?» Час від часу пишу епопеї і трагедії. Але найприбутковіше моє ремесло вам відоме, учителю. Я ношу в зубах, піраміди і стільців. Грубе ремесло для філософа. У ньому знову ж таки все побудовано на рівновазі, відповів Гренгуар. Коли людиною володіє одна думка, вона знаходить її в усьому. Я це знаю, відповів архідеякон і трохи помовчувши далі. Але все-таки у вас досить нужденний вигляд. Нужденний так, але не нещасний. У цю хвилину почувся цокіт копит об рук, і співрозмовники побачили в кінці вулиці загін королівських стрільців на чолі з ротмістром, який проскакали, піднявши вгору списи. Це була блискуча кавалькада. «Чого ви так дивитесь на цього офіцера?» – спитав Гренгуар. Архідеякон. «Мені здається, я його знаю». «А як його звуть?» «Мені здається, я Клод, його звуть Феб де Шатопер». «Феб? Рідкісне ім'я. Є ще один Феб, граф де Фуа. Я знав одну дівчину, яка завжди пілася іменем Феба». «Ходімо зі мною», – сказав священник. «Мені треба вам дещо сказати». Після появи загону у священника під маскою крижаного спокою Відчувалося якесь збудження. Він рушив уперед. Гренгуар пішов за ним. Злик коритися йому, як зрештою, і всі, хто стикався з цією владною людиною. Вони мовчки дійшли до вулиці Бернандинців, досить безлюдної. Тут Клод зупинився. «Що ви хочете мені сказати, вчителю?» – спитав Гренгуар. «Чи не здається вам?» – вдаючи глибоку задуму, сказав архідіякон що одяг вершників, яких ми щойно бачили, значно красивіший за ваш імій. Гренгуар заперечно похитав головою. «Я віддаю перевагу моєму жовто-червоному комзолові перед цією лускою із заліза із сталі. Велика насолода, грамотіти на ходу, ніби ряди з залізним крамом під час землетрусу. І ви, Гренгуара, ніколи не заздрили цим красивим молодцям у військовому обладунку? Заздрити?» Але чому ж, пане архідеякон? Їхні сили? їхньому озброєню, їхній дисципліні? Філософія і незалежність у лахміті. Варті більшого. Я вважаю за краще бути голівкою мухи, аніж хвостом лева. Дивно, задумливо промовив священик. Але все ж пишний мундир вельми гарна річ. Гренгуар, бачачи, що архідеякон замислився. Залишив його, щоб помилуватися порталом одного з сусідніх будинків. Він повернувся і, сплеснувши руками, сказав. «Коли б ви не були так захоплені красивими мундирами військових, пане Архідіакон, то я попросив би вас піти подивитися на ці двері. Я завжди твердив, що вхідні двері будинку Сьора Обрі найкращі в світі». П'єре Грингуар. «Куди ви поділи малу танцівницю?» – спитав архідіакон. «Есмеральду?» «Як ви різко змінюєте тему розмови?» «Здається, вона була вашою дружиною». «Так, нас повінчали розбитим кухлем на чотири роки». «До речі», – додав Гренгуар, не без лукавства, дивлячись на архідіакона. «Ви все ще думаєте про неї?» «А ви? Ви вже не думаєте?» «Іноді. У мене так багато діла!» Боже мій, яка гарненька була маленька кіска. Здається, циганка врятувала вам життя. Так, гібо, це правда. Що з нею сталося? Що ви з нею зробили? Далебі, не знаю. Здається, її повісили. Ви так гадаєте? Я в цьому не певен. Відчувши, що тут пахне шибеницю, я вийшов з гри. І це все, що ви знаєте? «Стривайте. Мені казали, ніби вона дістала притулок у соборі Паризької Богоматері. І там у повній безпеці. Я дуже радий, якщо це так. Але й досі не можу дізнатися, чи врятувалася з нею кіска. От і все, що я знаю. Я розкажу вам більше», – вигукнув Клод. І голос його досі тихий, повільний, майже глухий, раптом став громовим. Вона справді знайшла притулок у соборі Богоматері. Але за три дні правосуддя забере її звідти і її повісить на Гревському майдані. Вже є ухвала судової палати. Ото прикрість, сказав Грингуар. Вмить до священика повернувся його холодний спокій. А якому дияволу, заговорив поет, спало на думку домагатися її повторного арешту? Хіба не можна було дати спокій суду? Кому яка шкода від того, що нещасна дівчина знайшла притулок під арками собору Богоматері, поряд з гніздами ластівок? Між людьми бувають дияволи, – відповів архідіакон. Це страшенно прикро, – зауважив Гренгуар. Архідіакон, помовчивши, запитав. Отже, вона врятувала вам життя? Так, у моїх друзів вулицюх. Ще трохи, і мене повісили. Тепер вони б шкодували за це. «Ви нічого не хочете зробити для неї?» З великою радістю, Дом Клоде, аби тільки не вскочити у якусь халепу. «А що з того?» «Як це, що з того?» «Добре вам так казати?» «А я почав два великих твори!» Священник вдарив себе по лобі. Незважаючи на вдавані спокій, час від часу якийсь різкий жест виказував його внутрішні хвилювання. «Як її врятувати?» Гренгуар відповів: Учителю, я скажу вам, іл паделте, що по терецькому означає Бог, наша надія. Як врятувати її? задумали повторив Клод. Гренгуар теж ударив себе по лобі. Послухайте, вчителю, у мене багато уява, я знайду вихід. А що, коли попросити короля про помилування? Людовік Одинадцятого? го про помилування. А чому б ні? Спробуємо відібрати кістку в тигра. Гренгуар заходився вигадувати нові способи. Гаразд, прошу, якщо бажаєте, я скажу повитухам, що дівчина вагітна. Запали очі священника спалахнули. Вагітна? Негіднику! Хіба тобі щось відомо? Вигляд його налякав Гренгуара, і поет поспішив відповісти. О, ні, зовсім ні. Наше одруження – було справжнім форіс мерітаджім примітка фіктивний шлюб латинської. Я тут ні при чому. Але в такий спосіб можна домогтися від строчки. Безумство, ганьба, замовкни. Ви даремно гарячкуєте, пробурчав гренгуар. Домоглися б від строчки? Це б нікому не зашкодило. А по витухи бідні жінки заробили б сорок паризьких ден'є. Священик не слухав його. Але треба, щоб вона звідти вийшла, бобоні він. Ухвала почне діяти через три дні. Та хай навіть не буде ухвали. Квазі моду. У жінок такий збочений смак. Він підвищив голос. Метре П'єр, я все добре обміркував. Є тільки один шлях до порятунку. Який саме? Я не бачу жодного. Слухайте. Метре П'єр, згадайте. Що їй ви завдячуєте своїм життям. Я відверто розкриваю вам свій план. Церкву вдень і вночі охороняють. Вони випускають лише тих, кого бачу, як вони входують. Ви прийдете. Я проведу вас до неї. Ви обміняєтеся з нею одягом. Вона надіне ваш плащ, а ви її спідницю. Досі все йде чудово, зауважив філософ. А далі? А далі? Вона вийде, ви залишитесь. Вас, можливо, повісить, зате вона буде врятована. Гренгар серйозно почухав себе за вухо. Дивино, сказав, оце ідея, яка мені самому не прийшла б у голову. При несподіваній пропозиції Клода відкритий добродушне обличчя поета раптом похмурніло, як хмурніший веселий італійський пейзаж, коли раптовий подув холодного вітру наганяє хмару на сонце. «То що, Гренгуара, ви скажете про цей план?» «Я скажу вчителю, що мене повісить неможливо, а напевно». «Це вас не обходить!» «Хай йому чорт, вигукнув Гренгуар!» «Вона врятувала вам життя! Ви тільки сплатите свій борг!» «У мене багато інших боргів, яких я не сплачую!» «Метра П'єр, це конче потрібно!» Архідеякон говорив владно. «Послухайте, дом Клоди!» Відповів остаточно осторопілий поет. Ви не полягаєте, але не маєте слушності. Я не розумію, чому я мушу дати себе повісти за когось іншого. Та що вас так прив'язує до життя? О, тисячі причин. Які? Скажіть, коли ваша ласка. Які? Повітря, небо, ранок, вечір, сейво, місяці. Мої добрі приятелі-волоцюги. Жарти з веселими дівчатами. Вивчення чудових ритиків. Пам'яток Парижа, три великі твори, які я маю написати, один з них проти єпископа і його млинів. Та хіба мало що? Анаксагор казав, що він живе на світі, аби милуватися сонцем. І до того ж, я маю щастя від ранку до ночі перебувати в товаристві генія, тобто із самим собою. А це дуже приємно. Базікол, пробурмотів архідіакон. Ну скажи. Це життя, яке ти вважаєш таким приємним, хто тобі його зберіг? Кому ти завдячуєш ти, що дихаєш повітрям, що милуєшся небом, що маєш можливість утішати свій пташиний розум усякими нісенітницями й дурницями, де б ти був, якби не сміральда, і ти хочеш, щоб вона померла вона, завдяки якій ти живеш. Ти хочеш смерті цієї чарівної, лагідної, надзвичайної істоти, без якої померкне денне світло, божественніше, ніж сам Господь Бог. А ти – напівмудрець, напівдивак, ти – невдала спроба чогось, подоба рослини, якої уявляєш, що вона рухається і мислить. Ти користуватимешся тим життям, яке вкрав у неї. Життям, таким же непотрібним, як свічка – Засвічено о півдні. Вияви трохи жалості, Грингуаре. Будь і ти великодушним. Вона подала тобі приклад. Священник говорив пристрасно. Грингуар слухав його спочатку байдуже. Потім розчулився, і нарешті мертвотно бліде обличчя його спотворилося гримасою. І він там схожий на немовля, хвора на кольки. Ви сповнені високих почуттів, сказав поет, витираючі сльози. Гаразд, я подумаю. Ну йду, і дивина ж думка прийшла вам в голову. Проте, помовчаше додав він, хто знає, може вони мене й не повісять. Не завжди той одружується, хто заручався. Коли мене знайдуть у тому притулку, так недоладно убраним у спідниці і чепчику, може вони тільки засміються, а якщо мене й повісять, то що ж. Смерть у зашморгу така сама, як і всяке інше, чи точніше, не схожа ні на яку іншу. Це смерть, гідна мудреця, який усе своє життя вагався. Вона ні риба, ні м'ясо, наче розум справжнього скептика. Це смерть, що носить на собі відбиток сумнівів і нерішучості, що займає середину між небом та землею і примушує вас висіти в повітря. Це смерть філософа. Може, вона мені судилася? Чудово жити так, як вмер. Чудово померти так, як жив. Священник перебив його. Отже, вирішено. Та що таке, зрештою, смерть? Запалився Гренгуар. Неприємна мить, шляховий податок. Перехід з нікчемності в небуття. Хтось спитав Церцідаса. мегалополісця. Чи хотів би він померти? Чому би ні, відповів той. Адже в загробному житті я побачу би великих людей. Піфагора серед філософів, Гекатея серед істориків, Гомера серед поетів, Олімпія серед музикантів. Архідеяком подав йому руку. Отже, вирішено. Ви прийдете завтра. Цей жест повернув Гренгуара до дійсності.